Kom hit och gratulera oss. Dessutom sände Peter iväg 14 längre, i stort sett likalydande brev, adresserade till olika höga inrikespotentater och medlemmar av sarfamiljen. I dem meddelade han jublande att jag med Guds välsignelse och tack vare mina truppers tapperhet nyss har vunnit en fullständig och makalös seger utan allt för stor blodsutgjutelse. Efter en kort redogörelse för slagets förlopp lovade saren att återkomma med fler informationer. Saren liknade det som hänt kung Karl och hans här med vad som drabbade Phaeton, enligt den grekiska mytologin. För att få sin gudomliga börd bekräftad försökte han köra solspannet, men klarade inte av att tyglade, utan satte himmel och jord i brand. Av en blixt från Sävs kastades han då ner i floden Eridanos där han drunknade. Kort sagt har fiendens armé lidit Phaetons öde. Om kungen kan jag ej lämna några upplysningar då jag ej vet om han befinner sig bland det levande eller har gått till sina fäder. I brevet till Greve Apraxin la han till en liten fotnot som andades lättnad och som visade att Peter redan förstått att vad som inträffat under dagen var en vändpunkt i kriget. Nu är med Guds bistånd Sankt Petersburgs slutliga grundsten lagd. Ungefär vid samma tidpunkt avåt ministern greve Karl Piper. En trevlig liten aftonsuppé med fältmarskalken greve Baris Ketravich Sherjem Även vid denna måltid ställde den berusade hallart till ett pinsamt intermets och genom att svära och gorma åt den svenske fången och högt ärade gästen. Världen ingrep dock och ursäktade sin onyktre kollega. Efter måltidens slut uppled Kjerjem Jetjev artigt nog sitt sovtält och sin säng till piper. Dessutom erbjöd han den ett smärre handlån på ett tusen dukater. Kjocke Piper låg sig därefter att sova i fältmarskalkssängen. Det hade varit en ansträngande dag. Ute på fälten började den första av flera verkande nätter under junihimlens stjärnvågor för den sjufaldigt sårade Niklas Norin och för tusentals till. Allt medan många andra, svenskar och ryssar, under medvetslöshetens välsignelse sakta gled ut ur denna tillvaro. Sommarljusets skärpa mattades och dagen blev långsamt dunkel. Nere vid den svenska samlingsplatsen vid Porskorjavko gick väntan mot sitt slut. Förberedelserna för marschen var slutförda och strömmen av överlevande från slagfältet hade sinat. Omkring klockan sju på kvällen bröt man upp. Avdelning efter avdelning, kolon efter kolon rycktes igång- trötta klapsande fötter, klapprande hovar, gnisslande ljud och skramlande kärror. Till den stolta musiken från pukor och trumpeter, defilerade armén bort i solnedgången. Trupperna stötte till från ena sidan, trossen från den andra. I täten på armén gick artilleriet och kassavagnarna, eskorterade av en avdelning på 300 infanterister. Därefter följde hela den stora otympliga trossen. Infanteribagaget gick enligt den strikta rangordningen som gällde mellan de olika förbanden med livgardets kärror först. Kavaleribagaget som kom därefter följde dock inte rangordningen utan marscherade i den ordning de kamperat. Rytteriet och de trasiga resterna av infanteriet gick sist. Allra längst bak marscherade en eftertrupp. Sannolikt bestående av Upplands tremeningsregiment till häst samt Karelska kavalleriregimentet och möjligen några enheter till. De anfördes alla av Karl Gustav Kruse, upplänningarnas chef. Kungen, fortfarande i vagn, dröjde kvar vid eftertruppen till dess den stora trossen kommit iväg.